Минуло понад півстоліття, а я й досі пам'ятаю, де саме відбувалося знайомство з цим романом. Це сталося в палиновому виярку над балкою, на схилі якої лежав наш додатковий городець. І досі чую вітер, що летів понад виярком, різний північний вітер, який так часто зривається над старезним донецьким кряжем. Пам'ятаю кущі шепшини і обоги дерези, що дарувала мені непишний затишок. Здається, навіть сьогодні міг би відшукати це місце. Крихітну точку на поверхні за мною кулі, де вперше випорхнув із моїх грудей і закружляв наді мною трепетний птах моєї духовності. Вдруге це сталося в санчастині кавалерійського полку. Саме тоді, коли я лежав із потовченим обсідло стегнами. То була сповідь Руссо. Пізніше я ніколи не читав цієї книги. Якось вона не траплялась мені на очі, але ж так само, як і Мартін Іден, живе вона мені дивним сяєвим, котре, власне, і витворило мене як людину і поета. Читання цієї прекрасної книги відсунуло геть мої невтішні роздуми з приводу пропозиції ескадронного політрука. Та коли я закінчив читати сповідь, думка знов повернулася до полкових реалій. Та це ж вони наумисне влаштували мені оті жорстокі випробування, аби я погодився працювати над історією полку. Образ комісарова, який здавався мені доброю культурною людиною, поволі втратив вигаданий мною ореол. Він тепер скидався на слідчого, що посилав мене на парк комуну викривати ворога народу Євгена Постовуйтова. Я дав собі слово. Ні, вам не вдасться настрашити мене труднощами. Що інші вміють? Та і я зумію. Отож, тижнів за два, вийшовши із санчастини, я зразу ж вирушив до кристала, Чистив його щіткою та вологою ганчіркою, розчісував гриву і замивав копита. І сталося диво. Кристал мені повірив. Може, це метафора, не знаю. Але я доволі чітко усвідомлював, кінь мені вдячний за те, що я позбавив його почуття меншовартості і якої самотності. Десь він, мабуть, розумів свою кінську ваду. Йому було прикро, що інші коні користуються увагою і пошаною, а йому доводиться скніти в стайні. Ніхто його не виводить попід небо в зелені луги і ліси. Не буду далі описувати, що пережив Кристал. Скажу тільки, я вірю, що це не вигадка. Кристал справді відразу ж відчув у мені незрадливого друга. Так ми потім і не розлучалися». До першої дні війни, коли мене відрядили до прифронтового політичного училища Але то вже буде в липні 41-го, а поки що розпочинався 40 -й. Не більш як за півроку після знайомства з Кристалом я відчув біль у паху Читач, мабуть, пам'ятає, що я вже колись мав грижу, ще з материнської колиски То була грижа правобічна, а тепер у мене боліло в лівому паху як слід було сподіватися, полковий лікар констатував розтягнення лівого пахового кільця, тобто грижу. Вона ще не встигла перетворитися на гилу, та до цього було недалеко. Після повернення з госпіталю я мав на два тижні звільнення від кінної їзди та інших занять, що могли викликати розрив поопераційних швів. Ми лишилися з Мартиновим сам на сам у казармі, і він, червоніючи від ніяковісті, заговорив, Миколу, ти навіть не уявляєш, як мене пече сором. Це ж я винен, що тобі довелося лягти на операційний стіл. Ти винен? Ні, друже, просто в мене слабкі пахові кільця. Хірурги їх зміцнили, то й справи кінець. Хочеш, я побалакаю з комісаровим, щоб він віддав тобі мого жайворонка? На кристалі тобі їздити не можна. Тут, мабуть, слід пояснити, як тільки Мартинов став ескадронним писарем, його коня взяв собі політрук. Отож, так чи так, а мені належало погодитися на кристала. Більше вільних коней не лишилося. Це знову повернуло мене до думки, що політрук у такий недобрий спосіб домагається моєї згоди стосовно праці над історією полку. Перед моїм поверненням у стрій комісаров знову викликав мене до командирської. «Ну як, Руденко, ти не передумав? Може, познайомишся з матеріалами?» Проти ознайомлення з архівами полку я не перечив. І днів зотрі працював в окремій кімнаті при штабі. То були всілякі донесення та письмові свідчення, котрі малювали участь полку в розгромі басмачів. Серед документів були й такі, що свідчили. Полк виконував не стільки бойові, скільки каральні функції. Це мені дуже не сподобалося. Романтичний ореол, що його довкола кіннотників чекістів створювали комісари, поволі почав танути.